На присягу він перебільшив, аби мстити. Так? Чось вистріляли в студента Беннета, супроти наказу. І хоч справа з заходами найбільш довіреного Местнера вже погашена, а таки скажіть, які слова від хлопця почули? Забув. Крик кругом. Знов, як на присягу, чесно. Мовчання чому? Клепард, ви теж, як на присягу, чи були своїм колегою на пиятствах в адресі в'язнях? На яких пияцтвах? Ніколи. І тут мовчання. Прошу, зостанемось. Я сам і обвинувачений. Коли всі зникли за дверима, Кернет, помовчавши, звертається до в'язня. Не знаю, що для вас найвища святиня. Уявою перед нею ставши, скажіть, чи вчинили три проголошені злочини. Скажіть правду. Перед самим хресним страшним судом – ні. Маю відчуття, пастка. Чи я? І чому? Здається, мимоволі зачепив напружені струни порошкового ринку. Мабуть, при великій артерії, уточнює Кернет. Звідти пастка. Часто сам проти трафіку теряюсь. Стан ваш, тільки сили неба можуть вас вирвати. Прикликавши решту, докорив. Маю сумні думки проведення його справи. Докорив, відходячи в супроводі Волдока, і Меснера. Двоє накіхтюється на старого. «Хто нашептав, лисий дзвонар?» «Обсмалений фокусник. Дотанцюється в трюках до мокрої ямки. Собі звітуйтеся!» пробурмотів обрігс і вернувся до своїх пристроїв. «Хто тут в сомнамбуліст і сновидець?» гукнув Клепард. «Ей, піднімайся! Твій балет, як у королівській опері, при гайках на труні!» Йому загвинчують, а комусь на серці скрип. Пошипки признається щось. Ходім. Виводять в'язні. Відновлювачі руїни. На пожежній руїні новим деревом Аркадій відбудовує студію. Вогко і чорно. Повстукував цвяхи в частину долівки. Розпалює коменок і ходить, оскаржно подумуючи. Безоглядні пожежники збили каркас і змочили решту, де з вогонь. Хто ж підпалив? Боми? Можливо. Або, здається вона, розізлена кішка, помстилась, якщо підпал її справа. От бич, але розв'язався. Аркадій заклопотаний походив до округ, господарно перевіряючи відбудовані початки, і раптом спинився, глядячи вдалечінь, і усмішка, аж ніби екзальтична, прояснила йому обличчя від згадки. Ловив тенетами, сам тепер попадаю в безмірну залюбленість, як сіть. Що за чар, Мартуся? Кринчик білий. Хоч гніваюсь й кипи, вона всміхається, погладить по плечу, і ти покорений». Яка жіночість? І чого я горобцював? Доокруг брудна пожежність, але в душі спалюється собачий вигляд. Сам набрид собі до погибелі. Ну, стаю в свіжу борозну. До Зенона, що входить, і піднімає долоню вітаючи. Від конструктора погук. Брате, згорає псячий Аркадій, дивись. Вкинуто книжечку в полум'я. Походенський записник, хай його чорт багристий, пожирає в попіл. Я залюблений і п'янію. Женюся з Мартусею. Натякав згодна. Женюся, бий мене гріб з набором великого близку. Подивись на мою твар. Гостріш, уважно, ну. Справді зміна. Видно? Людиноподібність. Був сажкнурячий на серці. Забудьмо, відпразднуєм перетвір. Початок порядності. Здобув пляшку з портфеля, чарки і закуску на столик. «Здорові були, я вчасно», – обзивається в дверях Вен'ямін. «Як раз на мої заручені і повернення доброго образу, бачиш?» «Справді, був барбоско, а гляджу, окреслюється як чоловік». «П'єм, хоч тут непевність». «Нема, скоро шлюб, бачу всіх крізь рояндні гілки». «Як міг я так довго мерзіти?» Аж я з ваш лунку взялася. Лікар кривиться. Змінити побут, бо почнеться рак. Голосом скрипить, як переклади на шибениці, і я обмер.